Перерви між болями Можу вдосконалити формулу Щастя Теплий, чистий душ і пахуча піна Або шмат господарчого мила Покоцаний рукомийник і змінна білизна За віртуальним меню Куди подумки відлетіти звідси? Як найдалі Опочаю до лаври Коли була там на справшки, Дряпало, що святиня – одна з небагатьох правдивих у чужиницькій власті. Батюшки, матушки, лайливі брошурки проти української церкви, відморожено загальмовані брат'я в іконних крамницях. Заспокоїлася, коли згадала відповідь одного з лідерів чеченського спротиву на запитання московського журналіста, чи вважають чеченці Чечню суб'єктом Росії. Горець відказав, «Чечня – суб'єкт Аллаха, отож патріархат святині на небі. Церкви постають і зникають, а дівоча вузенька стопа Божої Матері, відбита на камені, залишається». Згадався, на напередодні покрови. «Урочиста літургія, чоловічий хор». Тенори вишивають на тлі басовито-баритонному. Люди так співати не можуть, так співають ангели в раю. Спів – мурашки насолоди, солоди. Хочеться злетіти на його крилах невагомо і безтілесно. От тільки терпнуть руки і від торби з пляшками святої води. Літра гривня. Плаче, б'ється на підлозі дівчина в міському вбранні, їй не заважають, обсідають грішні думки. Треба втовпитися. Відстоявши кілометрові черги, до стопи, до чудотворної ікони, до ікони повна чаша. Не забути віддати прокатну спідницю, вштанять жінкам до церкви зась. Ще й забігти до платного туалету та встигнути на автобус. «Достойно єсть якову істину блажіті тя Богородіцу», – виводять срібні тенури. «Прісно блаженною і всенє порочною матірь Бога нашого», – підхоплюють оксамитові баси. І тоненько плаче дівчина на підлозі. «А я, а я, а я», – заходиться чиєсь дитя. Підійшла черга до стопи. Лежить рожевенька Намальована на цилофані, за парканчиком. Цьом-цьом, автерла хустинкою, схилилася до віконечка, За ним, під підлогою, правдивий відбиток, З струменями життєдайного джерела. Нічого не побачила за тьмяним, запотілим віконцем. Але ж вона там, дівоча вузенька, З горошинками ніжних пальчиків, що потоптала граніт. Відбилася на ньому, як на мокрій глині. Вірю. Попри чухонське хамство братів, схожих на рязанських чи псковських десантників у монаських рясах, бо коли не вірити, що вона там, роздавальня святої води з-під святого відбитку запнута пилиною. Вода скінчилася, відказує семінарист при свічках. У джерелі, питаюся. «У відрі!» – майбутній пан отець незворушний. а дай вам!» – не випадає сьогодні з терапевтичними спогадами – не щастить. Слідший, кучерявий Стас, на допитах уже не жартував, не придурювався, а зронив, що від удатного завершення цієї, сказав резонансної справи, проти міжнародного тероризму залежить імідж держави. Ага, зірка для того і народилася, аби угноїти собою чиюсь політику. Місія з почесних. Адвокат ставав неговірким, заклопотаним. На побачення з зіркою прибігав запізнено. Похавцем ставив одне-два запитання, зривався і біг. Навіть схуднув. Скільки ж йому заплатив Джефрі, що він так побивається? Містер Колінс заплатив. Я вам цього не казав. То хто дає грубі гроші на адвоката для зірки? Олег спокутує гріхи? Тато? Тато. Може, і будинок продав?